رافع نن سب څه سر دی پهان دی عرا د فیل مزار عرا د فیل مزارری دا فض ع نه سب او چ او فیل مزارریب په اعتبار د و د عرابط سره دا پررس احراف آجیدہ احراف پیر مزاری پشوش کس منترین کرتے ہیں احراف آنا تب آؤ پیر جل جل جل دا احراف آدام آنا تکا مخازمہ پر آجید کئی کندر کا خبر گا لیکن شمیدہ پتاک میروں بیش مطمئن چندر کا خبر گا احراف آفت وو سیگنو او قل اپا اسبات انو نیارا بی دا په تاسو کې د نو سره دی كلا په ځمې سره او كلا په انصاف نو سبڅته دا په هم پروسو سره دی نو زموږ کله په پره سره راځي او نو سبڅته په انصاف دونه راځي انصاف دونه راځي سماج دا کې جزم چدیدہ پدریوی چیزنو سر را جی جزم کلپ سکود سر را جی جزم کلپ سکودہ حرف علت سر را او اور جزم کلپ اسحاد و نمی عرابی سر را جی جزم کلپ سکود سر را جی ایراد و پیل مزاریسو کس مدھئے رفعانا سب جزم رفع کلپ سکود سر را جی کلپ زمین سر ځمعه عامه ده کډاله سیوی او کتبدیږي ځمعه عامه او کډاله سیوی او کاه تدبینی نه څوک چې ده په خصوصي صورتو راضي سر نه کله په پاتې سره راضي او کله فلقاتو لوني یا فتح عامه ده کډاله سیوی او کډه چې ویله چې نه ده په خصوصي صورتو راضي شي په سک سر راځ کله په سکو هرله سر راځي او کله په سکو دې ع سره را نو په د مظالب پ دبار د اتو اوروپ د ا سره دا په سرلو سره اوون هغه دا چې دا خالیې د ط مرکو د کې با نو تدی یو راو دغه چې راپې پر زمين سره یې نشه پخې سره یې او ځکه دا فلم غاری د اسانه طریقې دالته چې د فلم غاری د لپاره څو شي دی څوار لسو څوار لسو کې په داتور شغيوب باندې جامو مو ځکه جامو مان او خای ځم مه موانث حاضر داضوا پرځه کته نه و با شيخه داضوا نه چی شه دلته کاپله اوس پسوتې نه پاتې شي دوله دوله چې کله دا 50 چیراو ماست یا یا فاعل زمير نه ده او بارث پکې نه ستري شي پکې نه ستري که فاعل زمير هم ده فاعل مستتر و بارث د 50 شي بچراو با قومي واحد مذکر غائب یذری واحد مؤنث غائب تخذری واحد مذکر مخاطب تخذری واحد متکلف اذرری او جمع متکلف ذابل ذشنی اول چیزی با فعل دروکی اول چیزی قوم یذری ضرورت استری یذری بانیو تذریبانی و تذریبانی ذری تذریبان و تصنیه <تصفح> غائب و تصنیه سازی او جامې مزدکار یې د ریګونه او او یو واحد مونږ حاږه د دې چې به نو دا څو خپل څنګه جوړ کړو دا Jesus یو یو ګرو څو دوو نو په دې ډول سم راکېږي نو دا کله چې په فلم زارې کې ګرکان مورابې نو لري خبره کوي اود دې پېڅو چې وې را دې وو د توڅي کې د هغه د لابل کلمه کې چې شهنه وي 45 حق نو ها 70 کتاب څخه تاسو ته نو عربي دا خراب کړي په ځمې سره نشبه په پخې سره او جذبې د یا ذریبو ذریبو مرخه arafa 50000 arafa leka huwa yadrubu wa tadribuhu wa adribuhu wa nasha bae 50000 fa qatila bisar lan yadraba la tadriba la adriba lan lam taqil shuda de fil muzari te che هې څومره شپه په 30 جرزه د دیدام په قياس کا دولس بابونه د 30 مجيدي دیدام په قياس کا یو باب قرباني مرادول <سؤال> له تاو په قياس کا نیو بابونه د رباعي مجيدو دیدام چی چک په قياس کا اصل لس بابونه د 30 مجيدو مجيدو په په دې چې وو تک چې يستخرجوا تستخرجوا استخرجوا نستخرجوا تتخضر نو دا که پیندڅ چېږي صحیح وي نو راکای په زمين سره نشو په پټه لوي سره ځس می پچا سره دی له تا تو کوم سره کدا پیندڅ چېږي معتلي واوي وي کدا معتلي چې ویلا کا واوي دغه مثال وسه الهګه يدعو تدعو ادعوا نو د دې رفع په زمي سره دا زمي تقديری ده رافه په چا سره ده زمي ل کاله یاد رووا لم ت د روال ال او چې د پهسوفته هر بهله سره دی د و هرلا د دا ش اوورلو لم یا دلم ت د رولم لم دا یاد روته ولاې د چې پلاته د کچر تداپینڅ چې جي معتلی یایي وي تداپینڅ چې چېوی معتلی یایي چته ول کیږي چې د هغه په نام کلیمہ کې یا حرف ایضا نو به اعراب ده رفع فتشا سره ده ول زمين تحریری نصب په پاتې له شی سره ده لازم یا حرف یې ده سره مثال دسن غی علاقہ هوا یرمی هو ترمی نار مير مير مير مير مير مير مير مير مير مير مير مير مير مير مير مير مير مير مير کدا چې دې په دې معطلی علي کوي معطلی کې شوی جنودی په شي کې شرغلي علي فراغلي نورای په څه څه دې ځامنه درته نشي په او جذب په سقوط کې شرده نور سره پرخ راغی دا او په معطلی علي کوي چې الناس الناس چې چې ځاله ارضا ارفه پتا څه د زمي سره دا ير زه اتر زه د ټول مرکو دي سما د رفه خنند د رفه خو زمي سره دلته نو دا تمشي چا منک دي دي لا ير زه لم تر زه لن ارزه کتاب منصوبه ده الله څه پتا کوله لکا په دې سره ده او په حدا څه او چې په پتا سره پڅوت ده ارفه څه خبره کوي شي دا وا خبري دا دې د پینځه کوله راوړه دا ستاسو ارم نو دا بيستې نه چې تاسو سړيږي راپې کوځم زمې سره نه چې پټېلې زمې په چا کې فو او چې کڅرټدا ما ته چی ویل کالې کې راپېښه تاڅې د مې سره نه 50 سره د علاقې تپتی د پرځې سره د اوجه شوت سره سپوږ ته حل لګ او اوس راواق له سوت چی انځر چی ټول چی بیا دا اوڅه اوڅه دي چې څلور تصفې د یستې باندې تجربه باندې تجربه تجربه او تجربې یذې دا لړ چې د پندستری سرہیب یو دا تاسو مو مطالعه کوئ په مطالعه یې یایې اندري او کومه مطالعه یې نه کړې نو په څلور وړو صورتونه کې راځي چې تاسو سره دا د سپار کوم نیاري بسر داونه راځي او په څلور جوړ په لکه او یو څلور تجربه او او په فتاه سره راځي او ما تدعي يدعون صدعون او يضعون او صدعون او تدعين كما قصدي رفع الفتاتراغلنا اثبات الدنيا راكرا ماطو ماطلي او يرمينا او ترمينا او او تغالجو ترمينا ردي واحد ما انا حاضر لو ضدها مرفوده رفع الفتاتراغلنا اثبات یرسا یرسا یعنی تر یعنی او یر سوره تر او تر زینا دلته مرکو تیرا په 50 هزار غلتا او دا او ته یو څه کی صحیح وي او کما تل چिके غلکا نشه به په 50 هزار غلکا دغه لای تجریبا لن تجریبا لن يجربوا دکتجولن تجریبي دنیا را کوول کی لم يدعوا لم تدعوا لم يدعوا لم تدعوا لم تنس ننسى فتاتنا الانقاذ منني لن يرمي, ترمي. ي... لن, يرمي لن ترمي او لم تغرز لن يرمي يا لن او لم لن تغرز لم يرموا يرمو لن او لم يرمي لم ترمي لم يرمي ځل به پتا تاسو نشو کوم درځي وره نو نشو د دې ټول په تاسو سره غلي اسقام لرونی راځي دا اوس چې صحیح و نه کوي کواوی کیایي وي کالي چې موږ نه څه په تاسو سره د فسباک اسقام د دې که دا اوس چې صحیح وي که دا او کما معتلي نو ځکه باطل. لم يضرب لم تضرب لم يضرب لم تضرب لم تضرب نقول كده ونعربها لم لم تدعوا ولم يدعوا لم تدعوا او لم تدع حتى في السويداي لم يرمي لم ترمي لم يرموا لم ترموا او لم ترمي النون اعرابها في لم يرى لم ترى او لم يروا لم تروا لم تروا څوک د رښتینې شې شې شوه د نونی عربي تاسو نو دا دغه په لاسه د ارابو دی کدا پینځه چې د صحیحونوي نورو په ځمې سره نسبته په څره څرګندوي او سکتو سره کدا پینځه چې د مطالي واوې او کدا الیسی نهره په فز دمسره نشي په پښې تصديقي سره او ځل په څه کوو دارید او کدا وڅيږي نو را په کدا وړه صحیح کما سره وایي یاي الیفي را په فز په اسبادونه يره بي سره چې نشي په تا سره په اسبادونه يره بي سره او ځل نشي په تا سره له تاسو بيدل كهراو بي په گزاري هي اصل اعراب او په گزاري کې نه دا پدې رفاده نن څنګه چې دی مې دې غزارې په اعتبار او غیرا په دې غزارې په اعتبار او یا ودا صحیح یا ودا معطلی وایي وي یا ودا معطلی یا هې یا ودا معطلی دې تلو څه کېږي په لږ غزارې په اول صحیح مجارات زمینی بارز هغه صحیح اول هغه صحیح کدا خالی نشانه زمين ورکو بارز بارز سره 70 کوو وو سيتر بو ازري وو زمين سره خو ډوړه خبره د جناشي شه بارز هغه زمين ورکو چې تاسو د جلو زکار د بارا دي دا وحید معنق حضرت صلى الله د دې نه د مو ازري وو راځه چې په زمانه باندې شتر په سره و ننست په پتاو د خپل پتی سره یې جګم به بچا سره الکا چې موږ کا هو یې سړي وو کی شوا کی یې یې درې وو دو ځم نو نسوم د پیډه هراف د مراد کده موبینه مراد کی کوڅه سره نه دی تراد ده راو انسه د مارکو د منصور سمو دته دا راځه په اوړه کړه د اپې یې مانی ورکړه په لواره د این هر کناشفت تا د پکت اجازه تاسو خپل ورونه پکی عاقل د سعودیه د بوتي سيو سره راپوست لې سره او لم يې درپ د د جازمه پتا سره غلې ده لکه د ریاست د څارکړې ته دوه مغازي کتاب مطرح ماطلی لازمي دا چې تاسو دې ځینی په لافی چې دی ماطلی او אבי دا مڼه چې اخر کې چې راغله ده لک یغو او اخلو یا ماطلی یای هر مېټر د سری او ځکه مې په تا سره په هغه وَيَقْصُ وَتَقْصُ وَأَرْضُ وَيَقْصُ تَقْصُ وَأَرْضُ مَرْفُوعَة رَفْعُ فَتَاسِرَغْلِدا ذَمِئَ تَرُ زَمَامُ فَتِيمُ فَضَلَدا يَرْمِي لن تَرْمِي هَرْمِنَر مَدَاكُولِتِ سِتِيرَكَ مَرْفُوعُ إِلَ رَفْعُ فَتَاسِرَغْلِدا تَفْصِيلُهُ أَوَلَنْ يَقْصُ وَلَنْ تَقْصُ وَلَنْ أَرْضُ وَأَوَلَنْ يَرْمِي أَلَقْرْمِي أَلَنْ أَرْمِي هَذَا كُنْ بِبَكُ سُكُوتُ رَكَالَمِي أَرْضُ لګر می لګر می لګر می لګر مګر څه تیچی شونه ده یا ویل څه زما مبارک مؤکل لري چې او څنګه چې څه دیاله کار مبارک مؤکل نه لري ملي کې ده دا کيار زار زار ارزه ربو څه تفصيل چې هم پاشه ربو سره او نو څه په تفصيل سره او ځکه چې په تاسو په یا کا هو مرتدا یارجا فعل هو زم مستره نه پایته سره کاینه لا خبر واقعي د تعال او سیار دا مقودا نرته را 50000 راغله دا تکید زم نه یارجا منصور ده چې پتاخه علی دا څه او لم یارجا مسعود ده چې پتاخه راغله دا د حرف په لفظه سره حرف په لفظه تعالکو او دلم دوست دا څه شولې دا څه شولې جار رؤ黨 سرانتیharید Source ها تعال شدهره بانترا آتوم لاشлин و به ن์ قادمه اور عنوں ف lagi کمس آتوم ازت hombre بانتر کمس آتوم لاشتون مانتر کنمس top نی... تو ریم قادم něماظ setting كمس آویا یعی V ago that's a many one سر عزتر تحمیم وندعه آتوم بود وحب مارد ser را پیش ان په اندب تراپه په 50 سره اړه؟ اسباتونه لکه هما تصدیق مقدر یذریبا له تدریبا می تدریبا یذریونه تدریونه او تصدیقینه د چیشې دی خبر واکې یو خبر شي درته مرقعاتونه د نړۍ په 50 سره اړه لري دا اسباتونه یا یو سووان واخل دا یا سووان وبی نو تاسو ته مخبر شو دې مرکو د اروپا په 50 او پوځموږ زکار چې موږ تا دا یادېګونه نه خبر د مرکو دا راپې کوو نو تر هغه یې شونه او ومې تاسو یې شونه دا دې کې تاسو وغوړ مو خدای مو هم حاضر وای انڅه تدریبه وړاندې کرنا ترینه ترسینه اته مو خداده او ترسینه او تدریبه دغه خبر ووписل راپېښل راغلی دا پد نو نه راځي او نو تاسو پوه ځم انا تاسو په خپل به هغه د نن سره چونه عم چې دا پسنه ګوی تاسو چې ولن یذری بالا او لم تدریبي مطلب دا چې 50 غلې نشکاله ولن یفوا تا بالمثال واوی ولن یرمیا تا بالمثال یای کچه لم یذریبانی لم دوډین ان رابون و من یراویو دو لم مدد او مذاکر گوي جام مذاکر کي بدا واي لا يرمو ولا يظو ولا يرمو ولا يرضو ولم يضحكوا ولم يظو ولم يرمو ولم يرضو دتصولي کي تي چه صحته ونه واحد مانت لک تربي لن ترمي ولا ترضا لم تربي ولا ولا ان ترضى الم تربي ولم ترضا دتصولي او فعل مضاريده ندعي سمو او د پیر مغاريب د هغه هر هغه چې شي په یو څو प्रकारे موږ نه هوګیږی اره پاتانه شي دا تیار به موراب کی راځي به او هیڅ متامکیني یا به ساری هیڅ پیر مغاريب چې متامکیني دغه هر هغه مو او کله پیر مغاريب دغه هر هغه مو ګټو دي استا نو د چاته موراب راځي نو یې راوړل کیږي په څنډه را کاه په څرا دي عوامي او عوامي څو قسم دي او یو عامل <سؤال> لغتي په لغتي او تکلم باقي تلفظ او تکلم کی عامل معنوي کل کی او عامل لغتي مونږ وایم عامل عوامل <سلام> الکشتو قسم ديته اصما عاملا افعال عاملا او حروف عاملا او حروف عاملا به ځخه قسم دي هغه کوم چې قسم داخلي جمل په کې په اساس قسم داخلي په څنګه قسم دي حروف دياره حروف مشابه په ما ولا مشابه لیساله نه پېچې تو حروف ديстаў په په داخلي کې ځوونه حروف او افعال عاملا کوم چې افعل participal یو کلی معلوم دی پرفلی چی ده لگا مشوسته فعل فعل لا کی خزی بلا قال ملها او نم او پرچی چی ده فالق مقارنه دي او پرچی چی رجل ملي صاحبه دا سوفیش متص صفه اسم افعل چی شو عامل او اسماء عاملات چی سم دي او يو هو ل اسم دغه مووله چې په شربانه بیسم تفصیل دی اسمتان او سره اسماء او سره ستاس پس